Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah rabbil alamin Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd Wapenzi wa tukufu waislam Bado tukaendelea nzungumzia misingi na aqida za ahli sunnati wal jamaa jana Tumetaja masala muhimu sana ambayo ni ya kutoa nasaha kutoa nasaha na tukasoma hadithi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam pindi aliposema kwamba dini ni kupeana nasaha ad-deen wan nasiha kumaanisha kwamba ikiwa hakuna kunasihiana basi itakuwa vile vile dini hakuna manake itakuwa kukumbushana kuelezana kuambiana hakuna sasa ikiwa kama hakuna huko itakuwa kila mmoja atajifanyia vile anavyo anavyotaka lakini dini ni kuna nasiha kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akaulizwa liman ya rasulullah kumnasihinani rasulullah sallallahu alayhi wasallam akasema lilla kwanza kumnasihia allah tabarak wa taala tukaelezea maana ya an nasiha lilla allah kivipi tumeelezea kiupana na kirefu kama vile ambavyo maulama walivyoeleza kisha kuna an-nasiha li tumeakasema kuna kitabu cha Allah jalla jalalu ni namna gani wewe muislamu utatoa nasaha kwa kitabu cha Allah Tabaraka wa taala ulama wameeleza pia maana ya an-nasiha li kitabillah nasiha kwa kitabu cha Allah jalla jalaluhu wakasema wa amma an-nasihatu li kitabihi subhanahu wa ta'ala amma kutoa nasaha kwa kitabu cha Allah jalla jalaluhu fal imanu bi annahu ambacho ni Qurani ni maneno ya Allah tabaraka wa taala watanziluhu na ni ucheremsho wake ambao ameucheremsha katika huu ulimwengu ili watu wapate kusoma wapate kufaidika wapate kufata kwa hiyo nasaha ya kitabu cha Allah jalla jalalu ni kule kuamini ya kwamba hiki kitabu ni maneno ya nani ya Allah tabaraka wa taala na Vile vile kuamini ya kwamba la yushbihuhu shay'un min kalami nas. Ya kwamba hiki kitabu cha ja Allah hakifanani na chochote katika maneno ya watu. Ya kwamba katika hiki kitabu hakuna mtu yoyote ambaye atazungumza maneno yafanane na maneno aliyozungumza Allah katika nini katika kitabu chake cha Qur'an hakuna kisha wala yaqdiru ala mithlihi ahadun min khalq na wala hakuna yoyote ambaye ataweza kuleta mfano wa maneno ya Allah tabaraka wa taala wa arabu walishindwa wenye ufasaha wa lugha ya hali ya juu balagha mantiq sarf kullu shay'in indahum kila kitu walikuwa wanacho lakini ajazoo ayyaatu bimithli hadha alquran walishindwa kuleta mfano wa quran wakaambiwa leteni mfano wa hii quran wakashindwa basi hata sura 10 tu leteni pia wakashindwa basi fa'atu bi suratin leteni basi sura moja pia wakashindwa ndio maana Qur'ani kama tulivoelezea huko nyuma inaitwa kalamullahil mu'jiz ni maneno ya Allah yalopata ushindi bimaana ajaza al'arabu wa ghayrul al arabu ayyaatu bi mithli hadhal Qur'an warabu, warabu, wa arabu wasiokuwa arabu wameshindwa kuleta mfano wa hii Qur'an tunaamini hivyo na hivyo ndivyo kutoana saha kwa kitabu cha Allah Jalla Jalalu ya kwamba hakuna yoyote katika ulimwengu huu tangia zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka hivi sasa aliyeweza kuleta mfano wa Qur'an ni maneno ya kipekee ni maneno ambayo ya hali ya juu ambayo hawezi mtu mtumungeni kuyafanya tukatoa mfano huko nyuma kwa yule bwana ambaye yeye alijitia na kujidai kwamba aweza kuleta mfano wa Qur'an lakini ikawa vile vile ni kushindwa kwake na wala hakuweza Alfilu <muchilu>, malfilu wama adaraka malfilu lahu dhailun tawil ameleta sura eti ya kufananisha na sura tu alamtara kaifa faala rabuka bi ashabil fil fil ndo malfil nani ndo Wama adraka malfil nani nani huyo elephant ndo ni elephant akasema lahu dhaylun tawil Anamkia mrefu haya ni maneno ya jahili mmoja katika zama za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam yeye akajitia kwamba aweza kuleta mfano wa Qur'an lakini huo ni uongo na zoshimto kisha thuma e, ta'zimihi watilawati kukipatia nasaha kitabu cha Allah ni kule kukiadhimisha kukitukuza hichi kitabu watilawati hakka tilawata na kukisoma ukweli wa kukisoma hichi kitabu leo hii Qur'ani imekaa kama pambo wanaosoma ni watu wachache sana lakini utapata watu wengi wamepuuza kusoma Qur'an na pia hata uko kusoma pia kwa baadhi ya wengine hawatimizi qiraa yani zile arkanu tilawa ulama wametaja arkanu tilawa salata nguzo za kusoma Qur'an ni tatu sikiliza vizuri nguzo ya kwanza tilawatu alfadhi ni kusoma zile alfadhi zake kisha kisa yani nguzo ya pili ni tilawatu tu maanihi kusoma yale maana ya Qur'an yani wasoma alfadhi zake na pia wasoma zile maana zilizomo ndani ya Qur'an si kusoma kuifadhi tu bali wasoma ilhali ya kujua kilichoma katika Qur'ani ni kitu gani kisha nguzo ya tatu ni kusoma kwa kuifata Qur'an nguzo ngapi hizo 3 kusoma ku, kwa, kwa nini alfarizati yale matamshi yake kisha nguzo ya pili kuisoma kwa kuizingatia maana yake kisha nguzo ya tatu ni kusoma kwa kuifanyia kazi katika nini katika maisha yako kwa huku ndiko kuna sisi kitabu cha Allah tabaraka wa, wa taala vile vile wanatueleza wadhab anhu ha litawil kukitetea hichi kitabu kutokamana na yale mabadiliko wanayofanya wale ambao wanataka kubadilisha kitabu cha Allah jalla jalala Unawakitetea hichi kitabu na kuwazuia wale wote ambao wataka kukigeuza hichi kitabu kuna watu leo hii wanafanya tawil taharifu katika kitabu cha Allah jalla jalalu sasa wewe unawapinga hao watu na kutetea kitabu cha Allah jala Jalal. Ukifanya hivyo utakuwa umetoa nasaha kwa kitabu cha Allah Jalla Jalal. Insha Allah kwa haya machache tutakomea hapa kesho tutaendelea au wiki ijayo na nasihah tulirusulilah. Nasaha kwa mtume na nasaha kwa viongozi. وكي الاسلام الله تبارك وتعالى تجعلني من الذين استمعون القول فاتبعون احسنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنة واقنا على النار برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله عليه وسلم.